se trouve qu'il y a une propriété de, entre 90 et 100 hectares ki se uh, trouvé libre de tout propriétaire 90 100 gelditu zen idigune elkargo pentsatu zuen sina e, zerbaitekin laborantzaren mantentzeko et eta tokiko elikaduraren perspektiban lan egiteko bururatu sitzaion lur horien eskuratu berzuela eta janarieko bideratu dirurik espaiztuten aski hortarako beraz zaferregiturari geldigintziuten leintasunezko eroste eskubidea erabiltzea publikoen ondotik. Largoita mahektareko luk batentzat preamptzio en erabiltzea, enkante publikoen ondotik, ondotik ez uh, da oikoa. Zaferrak konbentzitu behar izan da, bizik izaila izan da, hirigun ahelkarguan borondatea zuten y eta eskualdeari ere untxa hiduritu zitzaion eta dirua ezagizuen. Eremu batzu horaino tira biraren ehrdian badira ere, beste zatietan bost laborari finkatu dira.